рідна і мила моя бабуся Віра Іванівна, що була моєю духовною матір'ю. Але про це потім. Дядя Ваня, на три роки старший за мене, був хоробрий і дуже сильний. Потім, коли він уже юнаком працював слюсарем у Харківському паровозному депо, Балашовський вокзал, то хрестився двопудовими гирями. Одного разу коли ми йшли од волозького колодязя з водою, Ваня ніс воду, а я йшов за компанією, або, як то кажуть, кобила за ділом, а лоша без діла. До нас підійшла юрба волозьких хлопчиків і почали задиратися до Вані, підступаючи з усіх боків до нас. «Даші! Даші!» А Ваня їм «А що? А що?» Вони особливо валишення довго підбадьорювали себе криками, а Ваню все мовчав і тільки грізно дивився на них. Тоді вони випустили на Ваню їхнього найхоробрішого і найдужчого. Перед Ванею став маленький ухарь-купець у плисовій курточці і таких же штанях і блискучих чобітках. Руки в боки. Він стояв перед Ванею, як золотий і задиристий півник, готовий до бою. Ваня опустив важкі відра і відчепив від них коромисло. Я тільки побачив, як знялась Курява. А що там робилось у тій Куряві, не видно було. Якийсь вихор, повний тупотіння, ударів і хекання. Потім Курява розвіялась, і я побачив одного Ваню з коромислом. Волошенят не було. Тільки десь я почув плаксивий крик. «Еуши ци цой да! Еу і нане!» А Ваня знову зачепив за коромислу, і ми пішли додому. Ваня гордий з перемоги, а я з Вані. Мого справжнього, а не в казці, Івана богатиря. А ми переїхали жити в село Чорногорівку, в кілометрах восьми від Званівки, де жила бабуся. Одного разу вона посварилася своєю дочкою і вирішила пішки піти до свого сина, мого батька, щоб жити у нього. Але вона знала дорогу тільки до Радивонівки, що була між Званівкою і Чорногорівкою. Бабуся помолилася своєму улюбленому святому, здається Миколі Угоднику, щоб він допоміг їй зустріти таку людину, яка знає дорогу до мого батька і проводить її до нього. Бабуся була релігійна фанатичка. І от якась могутня і владна сила потягла мене у поле. Я біжу по чорній пахучій ріллі, спробую по ній побігти. Дядьки тобі за це ребра поламають. Біжу і біжу, все по прямій лінії, навпростець до радивонівки. А теплий квітневий вітер напинає і полоща мою червону без пояса сорочку. Добігаю до греблі через бахмутку. І бачу, з вонівки іде моя бабуся. Я взяв її за руку і привів до батька. Я дуже любив свого братика Олега і часто брав його собі на плечі і ходив з ним гуляти у поле, за село. Але ходи ходив не по ріллі. І от Олежок захворів на віспу. Перед тим йому зробили прищеплення віспи. Але передтермін був короткий, і Олежик захворів. Він лежав весь у виразках, опухлий і терплячий. Віспинок він не роздирав нігтями, хоч йому жахливо свербіло і мучило. Раз він попросив у мене напитися води. На табореці стояв майже повний стакан, я дав його братикові. Він, не одриваючи губ стакана, випив і гірко скривився. Кисло. В стакані? Був уксус. Я подумав, що отруїв братика, і серце моє захололо від жаху. Але все обійшлося благополучно. Мені було вже дванадцять років. Село було дике і страшне. Один бідняк украв у однієї жінки кухту і півпляшки пляшки горілки. І їх викопали з землі, куди він їх заховав. Як страшно його били! Лопатою, її округлим і широким гостряком йому розрубали голову. І він лежав весь закривавлений і плескатий. Його толкли ногами, били важкими чубітьми в боки і в обличчя, а він тільки тяжко стогнав та охкав. А потім мертво замовк. Я, щоб допомогти батькові, носив сільську справління-переписку в село За горою. І ти було далеко, а особливо тим селом, яке було довге до безконечності. Тоді мене у полі заставала гроза. Я дуже боявся блискавки, що вбивало людей у полі, і панічно метався по дорозі, коли наді мною грім багряно розривав грізні хмари. А потім гроза проходила, і сонце заливало мою душу. У поміщика ми, маленькі хлопчики, за гривиник день обкопували дерева в саду та оббирали гусінь з дерев і обрізали сухі гілочки ножицями на довгій палиці. Поміщик, низенький, гостроносий і пихатий, іноді сходив з гори своєї величі і розмовляв з нами. Він питав мене про батька. Я сказав йому, що мій батько не тільки писарем може бути, що він працював і будівничим, і маркшейдером. Що він знає всі закони на пам'ять. Який номер і від якого числа. А поміщик, похитуючись переді мною на носках своїх лакованих чобіт, процідив крізь зуби. «Від насаву папальоту, какова она?» – я мовчав. Що я міг сказати цьому пустоголовому виродку, коли він мені не вірив? І от почалася холера. В селі запахло дезінфекцією. Білі плями вапна були розляпані скрізь. Куркулі повели агітацію, що лікарі і ті, хто їм допомагає, отруюють народ. Особливо один куркуль, що за щось по-звірячому ненавидів батька, нацькував на нього темних людей за те, що батько дуже активно боровся з холерою і роз'яснював людям, що треба робити, щоб не захворіти цією страшною хворобою. Дочка цього коркуля була дуже вредна. Дражнилася, показували мені язика, і я за це кинув у неї крем'яшком, яким ми гралися на призбі. Вона розплакалася і побігла жалітися батькові. І от Вибігає цей розлючений і бородатий бугай і женеться за мною. Я біжу швидко, але не можу ще швидше, бо у мене мліють от жаху ноги, а за мною важко гупої чоботища куркуля і земля хитається піді мною. Але куркуль мене не наздогнав. Якось він показував своїх коней у правителевій економії.